Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 2, fața A. 1936 București, joi, 6 februarie, 1936 Aveam aseară, plecând de la Leni sentimentul că, dacă m-aș sinucide în chiar noaptea aceea, aș face un păcat aproape cu voie bună. N-am să-i pot explica niciodată cât de mult înseamnă sau putea să însemne ea pentru mine și nici eu nu-mi dau seama dacă o iubesc cu un mare amor sau cu ultimele mele rezistențe de viață. 20 februarie, joi, 1936 de ce mă emoționează gândul că mâine pleacă din București? Or de ce faptul de a-i fi trimis două crenci de liliac fără niciun cuvânt mă bucură atâta? S-ar putea nici să nu știe cine i l-a trimis, s-ar putea nici să nu se uită la ele. Și va fi cu atât mai bine. 1 martie, duminică, 1936. Admirabilă zi și copleșitor de frumoasă seară. Un cer albastru cu stele foșnitor de multe, cum îi spuneam astăvară într-o noapte ca asta lui Emil Gulian. Dar nu era ca asta. Simt că a izbucnit primăvara. O simt după multe lucruri, dar mai ales o simt după urgenta mea nevoie de a fi fericit. Și trebuie să fac un articol pentru fundații. Notă. Revista fundațiilor regale. Am încheiat nota. Acum când singurul lucru de care aș avea nevoie ar fi să iubesc o femeie. Oricine ar fi. Leni, Mariz, Jenny, niciuna din ele. O fată străină. Cineva în sfârșit. Indiferent cine. Am venit acasă singur și, nu știu de ce, pentru prima oară m-a tulburat câinele nostru, Doggy. Era ceva omenesc în săritura lui spre mine, în explozia lui plină de elan, plină de melancolie. Fără literatură, mi-ar fi și rușine aici, simțeam că vrea să vorbească și suferă că nu poate. Voi pleca poate la Braza pentru câteva zile. Luni, 2 martie 1936. Nu vreau să scriu niciun detaliu din cearta mea cu Vremea. Sunt unele comice, sunt altele consternante. Mi se spune că Mircea a fost revoltat cetind în fața lui Donescu articolul meu din Rampa. Notă. E vorba despre Vladimir Donescu, directorul revistei Vremea, care decide excluderea lui Sebastian dintre colaboratorii revistei în urma unui articol polemic publicat de Sebastian în Rampa împotriva lui Vasile Lovinescu. Am încheiat nota. Nu-mi nicio scuză și îl aproba în totul pe adversarul meu. Nu vreau să cred și nu vreau să întreb, dar dacă se poate și asta? Joi, 5 martie 1936 am fost la de vechi, pe care nu-l mai văzusem dinaintea Crăciunului. Am ieșit împreună și, pentru că avea mașina la reparat, l-am convins să urcăm într-un autobuz 31. Aerul lui dezolat în mașină, unde era prea multă lume, aerul lui jenat, stingherit. Simțăm nevoia să-i cer scuze. În definitiv, i-am spus, pentru dumneata a te urca într-un autobuz e o experiență de viață. Ieri scrisoare de la Leni, iubitoare, bucuroasă, fără complicații psihologice. Scumpă fată. Seara, la Nenișori, mariz într-o scenă de isterie. Plângea, râdea și la plecare mi-a interzis să-i spun bună seara. Primăvara asta care ne buimăcește puțin pe toți. Marți, la Dales, conferința lui Nae despre Calvin. Lecție frumoasă, sobră, fără cabotinaj, fără aluzii politice, decât foarte vagi și puține. Un Nae din timpuri bune. Sâmbătă, 14 martie 1936. Dejun la Corso cu Camil Pătrescu, care mă chemase să revedem împreună teze și antiteze, despre care, înainte de a le publica, are o sumă de îndoieli și ezitări. Amuzantă intrare în materie printr-o declarație de admirație la adresa mea. Sunt, zicea în literatura românească, numai trei cărți profunde prin sentimentele lor conjugate, de 2000 de ani, patul lui Procust și ultima noapte. M-am sustras cu hotărâre elogiului. Nu, Camil, să lăsăm asta, să vorbim despre patul lui Procust, dar să trecem peste cărțile mele. Nu pot primi fără oarecare duioșie tactica atât de facilă și mereu aceeași a admirației lui totdeauna oportună, dar îi păstrez neclintită vechea mea afecțiune. Micile lui chestii mă amuză totdeauna, nu mă indignează niciodată. Și e sigur că e un tip remarcabil. Am rejitit articole de ale lui din 1922-1924. Sunt uluitoare prin precizie, prin ton, prin stil. Ieri n-am mai fost la cursul lui Nae. A început să mă plictisească. Ultimele lecții au fost reeditări, destul de enervante prin facilitatea lor politică, reeditări ale lecțiilor de anul trecut. Duminica trecută, la Nenișori, Tudor Vianu mi-a făcut într-un sfert de ceas procesul lui Nae cu extremă violență, nu de vocabular. Îi contestă orice originalitate, îl crede un reprezentant al lui Spengler și al încă vreo câtorva nemți actuali pe care i-a utilizat din timp fără să indice sursele. Se poate, nu știu, dar e ceva demoniac în nae și nu pot crede că omul ăsta poate fi anulat printr-o critică universitară. Vegetez, vegetez, vegetez. Joi 19 martie 1936 Aseară, la Lili, notă, actrița Lili Popovici, unde luam masa cu întreg grupul nostru, Camil, vorbind cu Mircea și cu mine, spunea cu una din acele mișcări de sinceritate curajoasă, care îl prind așa de bine, parcă și-ar violenta modestia, obligându-o să o cedeze în fața evidenței. În definitiv, dragă să recunoaștem, nu există decât trei romancieri, dumneata, Mircea și eu. Inefabil, Camil, dacă ar mai fi fost de față, știu eu, Sergiu Dan, de exemplu, e neîndoios că, în definitiv, dragă, nu există decât patru romancieri. Am văzut-o pe Lenii la teatru, unde avea matineu. M-am decis să nu mai fiu cochetă cu tine, mi-a spus. Obiectez, nu pricepe nimic și, cu cea mai bună dreptate, așteaptă ca acest prea lung joc să ia un sfârșit. Dar pentru mine nu există decât un sfârșit, unul singur. Mă urmărește, de când am aflat-o, sinuciderea lui Pascal Alexandru. Mi-am amintit că la școală îi se zicea fetița. Avea într-adevăr ceva femenin, palid, fin în întreaga lui ființă. Cred că în tot cursul liceului, mai ales în cursul superior, n-am schimbat nici trei cuvinte cu el. Era antisemit cum erau toți, dar aveam de atunci nu știu ce simpatie pentru delicateța pe care i-o bănuiam și pentru melancolia lui, care, uite, l-a dus sub roțile unui tren. Mariora Ventura, pe care am cunoscut-o sâmbătă trecută la un dejun al Institutului Francez, mi-a spus Te citeam, mă interesai, dar nu știam că ai 25 de ani. 26, doamnă, am rectificat eu. Din nefericire, în ciuda înfățișării mele, care uneori mai este juvenilă, devin bătrân. Bătrân." Vineri 20 martie 1936 am fost la teatru pentru că Leni, care nu văzuse noul spectacol al trupei lor, m-a chemat să-i țin tovărășie. A venit 5 minute după ridicarea cortinei, iar în ambele antracte a dispărut să dea telefoane. Dacă îmi închipui că nu are o mie de amanți, sunt un dobitoc sinistru. Dar nu încape nicio îndoială. Pe mine m-ar fi iubit în felul ei dacă o ajutam să mă iubească. Trebuie să recunosc că, pentru jocul meu atât de confuz și greu de descifrat, atitudinea ei a fost totdeauna de un tact și de o siguranță uluitoare. N-am decât să mă amintesc cât de lamentabil se comporta Lily în situații echivalente. Nu trebuie să fiu supărat pe seara de azi. Ea îmi justifică o bună tăcere de 10 zile și o perfectă treaptă spre ruptură. Deși, după spectacol, am ieșit în oraș și cu Jenica Cruțescu. Ne-am dus să mâncăm la o bodegă unde Lenin ne-a spus o sumă de lucruri dezolante despre menajul ei cu Froda. Am impresia că ar accepta o evadare și mă cutremur gândindu-mă ce fericit m-ar face un astfel de lucru. Dar e inutil și ar trebui să mă obișnuiesc a socoti definitiv încheiate socotelile vieții mele. Voi încerca să scriu piesa de teatru la care mă gândesc de câteva vreme. Notă. Prima însemnare despre proiectul piesei Jocul de vacanță”. Am încheiat nota. Am văzut primul act uluitor de precis, până la replică de precis, astă seară, în timpul spectacolului de la Regina Maria. Cu amintirile mele din Villa Wagner, cu oarecare teme reluate din René Mart Odet, aș putea face un lucru gingaș. Voi încerca și dacă n-aș fi obosit, dacă n-aș avea atâtea lucruri de făcut mâine, cred că aș începe chiar acum, deși e trecut de o noaptea, primul act. Lecția lui Nae de azi penibilă, resturi din cursul anului trecut, resturi de articole, resturi de șuetă și în plus câteva grosolane glume care încercau să provoace simpatiile unei săli mai mult distrată. Cum e posibil? Jumătate de oră mai târziu. Nu m-am culcat totuși. Voiam să pun pe hârtie ca să nu le uit câteva lucruri pe care le gândisem despre piesă. În realitate m-am trezit făcând scenariul întregii piese. Sunt pur și simplu încântat. Mi se pare o idee excelentă și de unde acum jumătate de ceas nu vedeam decât primul act, acum le-am conturat pe toate trei. Nu știu dacă nu este o aprindere de moment, dar într-adevăr în momentul ăsta am impresia de a fi găsit un lucru excelent. Doamne ajută! Sâmbătă 21 martie 1936. Am adormit greu azi noapte. Eram într-o excitație de spirit pe care de mult n-am mai avut-o. Știu eu, poate la Paris, în septembrie 1930, în seara de la hotelul de pe Rue du Rennes, când scriam capitolul Buță. Notă. Capitol din romanul Orașul cu Salcâmi. Am încheiat nota. Sau poate la Brăila, în primăvara 1934, în dimineața de duminică, în care am scris episodul Dronsu Marjorie. Notă. personaje din romanul de 2000 de ani. Am încheiat nota. Vedem azi noapte seara de premieră. Sala, spectacolul, mă ocupam cu distribuirea biletelor. Lui Roman o lojă. Notă. Sasha Roman, avocat. Sebastian, lucra ca secretar în biroul de avocatură al lui Roman. Am încheiat nota. Lui Naie Olojă, mă întrebam dacă trebuia să-i dau geniei bilete de premieră și cum, ce fel de bilete, etc., etc. Doamne, cât pot fi de copil? Dacă aș fi avut telefon, poate că aș fi chemat-o pe Lenny imediat, deși era aproape de trei noaptea, ca să-i spun, să-i povestesc și să o consult. Astă dimineață m-am sculat mult mai rezonabil. Cred că într-adevăr schema piesei e bună. Am găsit azi o sumă de noi detalii pentru actul 2. Principalul deocamdată este să precizez cât mai detaliat scenariul. Pe urmă voi vedea, dar am încredere în mine, ceea ce nu mi se întâmplă prea des. Îl văd foarte bine pe Iancovescu în rolul bărbatului. Pe femeie ar trebui să o joace Leni. Este în realitate Leni. tot ce așteptam de la ea, tot ce putea fi, tot ce în anume sens este. În caz extrem și numai dacă ea ar refuza, singura căreia i-aș da rolul ar fi Marieta, care i-ar da mai puțină vivacitate, dar poate mai multă poezie și o dungă de melancolie. Încă o dată, Doamne ajută, aș fi fericit să scot din subiectul meu tot ce simt ca ascunde, ca rezerve de emoție, poezie și grație. Luni 23 martie 1936 Nu sunt degonflat, dar febra din primul moment mi-a trecut. Aveam sâmbătă și chiar ieri impresia că e o treabă pe care aș putea o termina în două săptămâni. Cred că m-am înșelat, îmi vor trebui poate câteva luni. Aș fi fericit să o am în septembrie gata ca să o pot prezenta teatrului atunci. Am început să scriu. Ieri am schițat decorul, ambianța, azi am și scris prima scenă, de care sunt mulțumit. E adevărat că e scurtă. Voi avea probabil dificultăți de a grupa și a face să se miște deodată mai multe personaje în scenă. Nu știu ce va ieși, dar trebuie să fac experiența. Ca tehnică literară mai ales mă interesează. Îmi dau seama că am pus mâna pe un subiect de teatru care nu s-ar preta la nimic altceva. Nici roman, nici nuvelă. Nu știam până acum ce însemnează a vedea scenic o poveste. E cu totul alt proces de gestație decât pentru roman. Și mă amețește tentația culiselor, a sălii de teatru, a afișelor. E puțin cabotinaj în mine. Și în plus emoția de a scrie pentru Lenny. Gândul că va trăi lucruri gândite de mine va spune cuvinte scrise de mine. Câte revanșe nu voi lua asupra ei. Duminica 29 martie 1936 Am ascultat vineri seara la Ateneu pasiunea lui Ioan, iar azi dimineață al lui Matei, în care regăsesc o sumă de lucruri păstrate în amintire de anul trecut, dar și descoper nenumărate lucruri noi. Mă simțeam copleșit, aveam într-adevăr senzația fizică de a mă afla sub o boltă de sunete. E o senzație de monumental, care face poate pentru prima dată ca vorba arhitectură sonoră să nu fie pentru mine o vorbă goală. Și câte pagini suave, câte momente de grație La ieșire, Nae care ascultase și el amândouă concertele Ce cap de leu gânditor avea în timpul audiției M-a strigat din noua lui mașină Mercedes-Benz Un milion și m-a chemat la el la masă am dejunat cu el și cu băiatul lui Răzvan și am tot discutat vreo două ore. Nu am chef acum, dar ar trebui să însemn tot ce mi-a spus răspunzând întrebărilor mele despre cursul lui. Armura lui logică are o mie de fisuri și pe urmă e prea comod să ridici din umeri când se strânge întrebarea și îți cere să spui da sau nu. Nu înțelegi, îmi spunea, că teoria mea a colectivelor este o fugă de singurătate, o încercare tragică de a ieși din însingurare. Ba da, înțeleg, dar atunci să nu mai vorbească despre drepturile absolute ale colectivului, ci despre importanța absolută a individului. Și, pe urmă, mă întreb dacă nu trebuie suspectat puțin acest tragism, care se rezolvă în diverse teorii făcute să justifice valoarea metafizică a termenului de capitan, superior termenului de duce sau führer. Nu are naie Ionescu umor, cum poate lua în serios asemenea glumă? Sâmbătă, 11 aprilie 1936 Aseară, aproape șase ore de muzică. Am început la nouă fără un sfert, cu pasiunea lui Ioan, transmisă de la Budapesta, dar ascultată greu din cauza aparatului meu de radio, care nebunit-se subit. Am continuat pe urmă la 11.30 cu Stuttgartul, de unde am ascultat o uvertură de Handel, la Teodora, o sinfonie de Locatelli, primul concert Brandenburghes de Bach, concertul dublu în re minor pentru două violine tot de Bach, un cântec de Hebel cu muzică de Schumann pentru cor și orchestră, foarte frumos, și prima parte din Sinfonia a treia de Schubert. În continuare, la 1, tot de la Stuttgart, și până la 2 și jumătate, am ascultat pasiunea lui Matei, pe care n-am dus-o până la capăt, căci am închis după Barabas. Mereu bucurii mai mari, ascultând-o mai nuanțate. Plecați la Sinaia cu Carol Grünberg și Camil, cu speranța ca la întoarcere să mă opresc la Braza, unde să rămân până de duminica Tomi. Aș vrea să pot lucra, dar aprilie 1936. Sunt de aseara aici. Drumul cu mașina a fost frumos. Petă de mov, de gri, de verde. Odihnitor. Tot ce e snob în mine, doar de confort și puțin de poză, e flatat de decorul hotelului, care e aproape somptuos. Dar o lume deprimantă, Curve, Lulu Nicolau, Eugenia Zaharia, Ziariști, Horia, Ring, Pești, Polizu, Babe Bătrâne, Jucători de Club. Am pierdut aseară 200 de lei la ruletă, de cum am intrat în cazinou. Îmi promit să locolesc, nu din prudență, dar din silă. Voi putea scrie? Nu știu. Poate la Breaza, unde mă voi opri începând de mâine seara. La București ieri am văzut un lucru care m-a turburat, fiindcă niciodată nu mi l-aș fi putut imagina în toate dificultățile lui complexe și delicate. Mă oprisem cu Camil la șosea, unde se fac lucrările pentru luna Bucureștilor. Se transplantează acolo câțiva pomi și, tocmai în momentul acela, se încerca să se planteze un pin adus nu știu de unde. Două lucruri m-au impresionat. Întâi, imensa bucată de pământ cu care fusese rupt copacul. Propriu-zis, nu rupt. Se săpase în jurul lui un cilindru, un fel de glastră de, să zicem, 2 metri cubi, încercuind-o cu butii ca pe un butoi. Această glastră trebuia să intre într-o groapă dinainte săpată pe dimensiunile ei. Dar ce m-a surprins și mai mult au fost oamenii care se silau să ridice copacul. I-am numărat, peste 50, ce voință de viață, indiferentă, puternică, fără cuvinte, fără gesturi, de o grandoare tăcută în copacul ăsta, care părea uriaș între oamenii care se agitau în jurul lui. Marți, 14 aprilie 1936 Aș fi fost mulțumit de ziua mea de ieri dacă nu s-ar fi terminat așa de prost la casino, unde a trebuit să stau până la două jumătate noaptea, fiindcă nu-l puteam lăsa singur pe Carol, care pierdea prea mult. Altfel, o zi bună. Izbutisem să regăsesc viziunea. Vreau să spun că o vedeam din nou a piesei și să reintru în mișcarea ei. Am și început să scriu ultima scenă din primul act, Valeriu Leni. Mă tem că am pierdut din nou contactul. Voi încerca să-l scriu la breaza unde plec la 1 pe urmă, pe la 8 seara plimbându-mă prin parc, seară admirabilă, cer albastru translucid, stele cu o sclipire tânără, am văzut destul de precis un studiu mai lung despre Jules Runard, pe care ar fi să-l scriu după terminarea jurnalului lui. Titluri de capitole, Jules Runard anecdotier, Jules Runard français moyen, Jules Runard în familie, părinți, copii, nevastă, Jules Runard radical, etc. În altă ordine de idei, am decis și, cred că definitiv, materialul primului volum din Romanul Românesc. Notă. Proiectul studiului despre Romanul Românesc nu a fost finalizat. Am încheiat nota. Vor fi șase capitole. Rebreanu, Sadoveanu, Hortensia Vapadat-Bengescu, Camil, Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu. Am oarecare îndoiel despre Aderca. Cred totuși că va rămâne pentru volumul 2, dar nu voi lua o decizie ultimă decât după ce îl voi reciti. Văd destul de bine prefața primului volum, prefața în care voi explica planul întregului ciclu și voi justifica lipsa literaturii dinainte de război. Vreau să scriu cartea la vară, vreau să apară până la Crăciun. Dar deocamdată tot piesa rămâne în actualitate. Nu încape îndoială că o voi scrie, experiența trebuie făcută. Mai mult nu știu, nici ce va ieși, nici ce soartă o să aibă. Convorbirea azi dimineață în parc, între doi copii de 11-12 ani, în primele clase de liceu Unul în costum de liceu militar, al doilea, șosete, pantaloni scurți, haină și cravată, îmbrăcat franzuzește, De parcă, blond cum era, ar fi fost un copil din grădina Luxemburg Militarul, voi purtați la școală zvastică? Celălalt, ce aia? Militarul, semnul ăla știi? Celălalt, nu știu ce e Militarul, noi purtăm pe urmă s-au depărtat de mine și, după câteva minute, s-au întors. Convorbirea continua. L-am auzit pe băiatul blond explicându-i militarului. Religia este despărțită de stat. Statul și religia nu au nimic comun de câteva sute de ani. Știi, în școli nici nu se învață religia. Textual. Altfel, nici nu m-ar interesa să o însemn aici. O societate de polițiști, cum este societatea românească, nici nu poate crea altceva decât generații întregi de polițiști. Se înțelege polițiști prin spirit și prin mentalitate, când nu se poate dea dreptul prin meserie. Aș vrea să știu din ce familie iese băiatul blond, care nu știe ce este o zvastică. Aș vrea să-l cunosc pe tatăl copilului ăstuia și să-i strâng mâna. Asta îmi amintește reflexia lui Corneliu Moldovanu, acum vreo două săptămâni, când, la ieșirea de la nu știu ce premieră, ne așteptau în stradă țigănușii, cu ediția specială anunțând condamnarea lui Constantinescu Iași. Notă. condamnat pentru activitate comunistă clandestină. Am încheiat nota. Bine i-a făcut, dar e prea puțin. Și ăsta e un scriitor. Multe lucruri de însemnat din hotel, mai ales în privința Eugeniei Zaharia, curvă de o vulgaritate fără niciun fel de rezervă. Amuzantă totuși prin vocabular, prin frumusețea ei cam violentă și de asemenea prin sinceritatea, nu, să nu stricăm un cuvânt frumos, prin insensibilitatea totală cu care își face meseria. Carol a futut-o din prima seară. Cred că dacă a sta cinci bărbați cu ea în bar, ar fi în stare să se urce pe rând cu fiecare la odaie. Și îmi spunea că Lucien Fabre a scris «Basez du Venis» mai mult ca să se răzbune pe ea, într-o vreme în care, fiind certați, ea se dusese singură la Veneția. Ce e mai amuzant este că ar putea fi adevărat. Și mă gândesc că situația mea față de Leni poate să nu fie prea diferită. Și dumneata ești un ladima, mi-a spus Camil al la masă. O știind el ceva. Joi 16 aprilie 1936, Breaza. Pe măsură ce-l citesc, jurnalul lui RUNAR îmi devine din ce în ce mai scump cât îl iubesc pe omul ăsta și ce absurdă mi se pare moartea lui, deși au trecut de atunci 24 de ani. Uite, singurul fel de eternitate care contează după 24 de ani să fii mai viu ca un om viu, iar memoria ta să fie tot așa de reală ca o prezență fizică. Citind de azi nota de la 24 iulie 1903, mi-am spus că ar trebui să scriu o carte despre Jules Renard, în care să explic prin el amorul meu pentru Franța. Radicalismul lui Renard are rădăcini rănești. Asta mă liniștește asupra destinelor democrației franceze. Nu va pieri niciodată. Am continuat de când sunt aici, marea scenă Leni Valeriu, începută la Sinaia. Sunt la pagina a 12 -a. Am impresia că merge, dar știu eu. În oarecare măsură ce îmi dă totuși curaj să scriu teatru sunt notele lui Runar despre piesele lui. Aș vrea să nu plec din braza înainte de a fi terminat cel puțin această scenă. Cred că rolul bărbatului va fi extrem de dificil. Numai Iancoveșcu l ar putea juca fără să-l facă rezonior, pretențios și obositor. Pe măsură ce îl scriu, îmi place mai mult, dar mă și îngrijorează mai mult. După terminarea piesei, și fie că o joc, fie că nu, voi scrie pentru fiecare rol o recomandație dedicată interpretului, pentru a indica linia generală a rolului. Vineri, 17 aprilie 1936. Niciodată breaza n-a fost așa de frumoasă. E o profuziune de culori. N-am văzut în viața mea atâția pomi înfloriți. Cred că sunt meri. Unii au ceva de carte poștală, așa sunt de albi. Am stat din aur, nouă dimineața, câteva minute la capătul aleii cu nuci, să privesc Prahova în sus spre munți. Iamețitor, albul zăpezii de pe bucegi, pe urmă albul merilor în floare, pe urmă o mie de nuanță de verde, de la verdele negru al unui pin stingher până la verdele galben, fraged, umed, nesigur al frunzelor tinere. În mijlocul peisajului, exact în mijloc, de parcă ar fi fost pusă acolo, nu știu de ce, lege ascunsă de compoziție, o casă cu acoperișul negru, ars, sumbru, luminând prin contrast culorile vii din jur. Și să nu uit petele de mov, petele de albastru, umbrele gri, scânteile apei în soare. M-am întors după masă, mă înșelasem, nu era apă, prahova e aproape secată. Mi se părea sincer că e ireal și, după ce m-am departat vreo 20 de metri, m-am întors ca să mă încredințez că toate astea există într-adevăr și că au rămas la locul lor. Aseară, deși am încercat să scriu până după 12, n-am mai mers. Recitesc însă acum tot ce am scris și mi se pare frumos. Poate că am făcut bine că am început cu scena cea mare. Ea fixează atmosfera piesei. Îmi va fi mai ușor să scriu scenele preliminare. Duminica 19 aprilie 1936, București. Am plecat foarte mulțumit de la Breaza, deși nu terminasem complet scena Lenii Valeriu. Îmi mai lipsau două pagini, le-am scris astăzi. Fără a înflata lucrul, am impresia că am avut mână bună. Sunt unele momente în scena asta care mi se par delicioase, în tocmai ceea ce visasem ca atmosferă, ca ton. Și pe urmă, ceea ce e și mai important, mișcarea generală a scenei, care e totuși așa de lungă, ritmul ei sunt vii, sunt articulate. Am numărat replicile. Copilărie, dar tot așa număram la prima carte tipărită rândurile pe pagină. Sunt 149. Nu sunt prea multe? Nu e prea lung? Am încredere în piesa mea. M-ar mira să o stric, deși mi-au mai rămas atâta lucruri de făcut. Dacă aș avea acum o întregă lună liberă, m-aș întoarce la Breaza și cred că aș putea să-mi mențin excelenta dispoziție de săptămână asta. Vineri am scris acolo 10 pagini, ceea ce pentru scrisul meu încet și greu este un randament excepțional. Voi încerca să capăt o săptămână liberă la începutul lui mai. Azi dimineața la Ateneu, concert Lola Bobescu, Sinfonia Spaniolă de la Lo. O fată de 15-16 ani, cu gesturi încă de copil, cu un amestec delicios de bravură și timiditate. Cântă admirabil, dar în timp ce cântă, surâde aici și colo cuiva din sală, o rudă, probabil, sau un prieten, întocmai cum făceau la Brăila elevele lui Mademoiselle Lambert, la examen. Emoționant de tânără, de sinceră, de fragedă. O fată din Francis James. În primele rânduri, Anton Holban aplauda cu un fel de entuziasm lubric. E delicios băiatul ăsta care pare o fată bătrână. Mai prins în flagrant delict de emoție, mi-a spus. Am citit album de Verancien, admirabil, foarte mal armei pe alocuri, dar admirabil, cum de le-am neglijat până acum. Camil, căruia în drum spre Sinaia îi arătăm unele versuri din Valerii, mi-a spus De, E frumos, dar nu e mai frumos decât versurile mele. Marți 21 aprilie 1936 Mă gândesc în timp ce piesa continuă să mă preocupe, deși n-am mai scris nimic la ea, mă gândesc la un scurt roman în care aș limpezi capitolul Lenii. Ce s-a întâmplat a seară la teatru și despre care, din silă, prefer să nu scriu nimic aici, mi-a deșteptat nevoia de a scrie. 200 de pagini, cugetam. Tot va fi fost bună la ceva această stupidă istorie. Dar, deocamdată, piesa primează. Duminică 26 aprilie 1936. Terminat jurnalul lui Rânar. Am luat azi o decizie de care sunt bucuros, deși în fundul sufletului îmi lasă poate puțină părere de rău. Îi dau rolul Marietei. Cu Leni nu se poate face nimic. Indiferența ei este neglijentă, distrată, jignitoare, până și prin lipsă de politețe sau amiciție. Cred că altcineva ar fi simulat măcar oarecare interes. Ea nu și-a dat nici atâta oboseală. Vizita de aseară, sâmbătă, în cabina ei la teatru m-a dezgustat, mult mai deprimantă decât vizita de luni. Mă felicit că i-am vorbit Marietei. Era necesar să despart piesa de leni. Era necesar să mă angajez net cu Marieta pentru ca nicio întoarcere să nu fie posibilă. Și pe urmă, practic vorbind, e soluția cea mai bună. Leni face teatru cu Timică și Țăranu și îl face la Alhambra. Renunță în fapt la teatru și cedează definitiv operetei. Se desparte de tesa și redevine Miss Viteza. Piesa mea și mai ales rolul pe care ar fi trebuit să-l joace ea sunt la antipozi. Și ea vrea prea mult să câștige bani, ține prea mult să cucerească un mare succes de public pentru ca să riște o experiență cu o piesă originală și, cu atât mai puțin, cu o piesă a mea. Din potrivă, Marieta e fericită să joace un rol mare, problema banilor pentru ea nu se pune sau, în orice caz, se pune în rândul al doilea. I-am citit azi tot ce am scris și i-am explicat scenariul și era emoționată. Simțeam că fiecare replică poartă, simțeam că înțelege, că se identifică, că vede și căldura ei și entuziasmul ei și generozitatea ei, în plus pentru că ține așa de mult să joace, va face tot ce va putea și poate așa de mult când vrea ca să se reprezinte. Dacă într-adevăr Iancovescu trece așa cum se zvonește la Regina Maria, ce excelentă distribuție voi avea cu el, cu Marieta și Maximilian. Cât despre regie, acolo unde Haig va fi prea greoi, voi încerca să redau eu însumi vivacitatea textului. Am plecat încântat de la ei. Lectura mi-a reîmprospătat tot ce scrisesem și mi-a redeschis drumuri care nu mai dădeau nimic. Plecând, pe stradă am văzut unele lucruri noi pentru actul al treilea. Bogoiu, cravata, mă compromiți, te voi întâlni pe stradă, etc. De altfel este singurul care mă îngrijorează, fiindcă e sărac. Nu aș vrea să cadă brusc ritmul după actul 2, care promită să se susțină așa de bine. Voi încerca să plec sâmbătă sau duminică. Am regăsit noi rațiuni de a scrie și nu este curios că le regăsesc tocmai în ziua în care decid să renunț la leni. Duminică 3 mai 1936. Adunare generală la Societatea Scriitorilor Români. Cum pot lua în serios asemenea ridicule comedii? Cum pot crede măcar o secundă că într-adevăr îmi pasă dacă Chirițescu e ales sau nu e ales? Dacă Tonegin e votat sau nu e? Notă. Meni Tonegin, prozator, redactor la editura Cartea Românească. Am încheiat nota. O oră cât am stat acolo, m-am agitat, am făcut grup, am făcut propagandă și abia când am ieșit în stradă, mi-am dat seama ce joc calagios jucasem. Ce am eu comun cu toată povestea asta, cu toată politica asta, cu toate comploturile astea? Suntem într-o groasnică mahala, o mahala cu literați. Sinistru, sinistru, încă o dată sinistru. Trec de altfel printr-o perioadă de intoxicare literară. mi silă. De ce n-am rămas un meseriaș oarecare, avocat, birocrat, un om de treabă și de ce nu mi-a fost dat să am casa mea, viața mea, iubirea mea, fără complicații, fără nimic interesant, fără regrete? Nici măcar spectacolul vienezilor. libe, de molnar, văzut după masă, n-a izbutit să mă remonteze complet. Totuși am avut trei ore de încântare și câteva minute de emoții. Lili Darvaș, o mare actriță. Dar toată ziua îmi lasă un gust de zădărnicie. Îmi aduc chiar aminte de toată viața mea pierdută. Vineri 8 mai 1936. Ieri, dejun de artiști la Lili. Eu, Marieta, Elvira Godeanu, Haig, Chichi și un tip, Brătășanu din Ploiești. Notă. Chichi, student în medicină, cunoștință din Brăila. Am încheiat nota. Două lucruri de potrivă de penibile. 1. Scrisoarea stupidă din Lazid, împotriva Norei Peiov, a scris-o Lilii. Mi-a spus-o ea însăși cu destulă mândrie și conjurându-mă să nu spun nimănui, fiindcă, desigur, absolut nimeni nu știe și nu bănuiește. Când mă gândesc că joacă amândouă în aceeași piesă, că se văd, se pupă, se vizitează și, totuși, Lilii e capabilă de un asemenea complot, mă cutremur. N-aș fi crezut-o stare de vulgaritate asta. 2. Al doilea incident o privește pe Marieta, pe buna mea Marieta Sadova. Se vorbea despre agresiunea împotriva lui Hefter, care a fost zilele astea bătut în plină stradă de un student. Notă, Alfred Hefter, publicist ieșan. Am încheiat nota. Cineva întreabă ce s-a întâmplat, iar Marieta răspunde cu neglijență. Nu e nimic, o să-i treacă. Să mai scriu cum am ajuns să-i citesc totuși lui Leni piesa? Nu acum, că n-am chef descris. scris. Altă dată. Joi, 14 mai 1936 Aș noapte, de la Stuttgart, o sinfonie concertantă de Mozart și, pe urmă, mare surpriză, Kleine Nachtmusik. Mi-a părut bine să o reascult de vreme ce e așa de mult legată de piesa mea. Din nefericire, aparatul meu de radio este prăpădit rău. Totuși am prins suficiente pasaje și asta mă întoarce spre piesă pe care în ultimele zile am abandonat-o. Ar trebui neapărat să plec, măcar pentru trei zile, ca să regăsesc filonul pentru moment întrerupt. Citesc, nu știu de ce, cu atâta întârziere, că ce o aveam de mult în bibliotecă, Ane Decisiv de Oswald Spengler. Surpriza de a găsi fraze întregi, formule, idei, paradoxe din cursul lui Nae. Tot cursul lui de anul trecut, politică internă și externă, pace, război, definiția națiunii, toate loviturile lui, Singapore, Franța care moare, Rusia puterea asiatică, Anglia în lichidare. Totul ian în Spengler, cu o înmărmuritoare asemănare de termeni. Și încă n-am terminat. Alaltăier la Brașov, la procesul studenților gartiști, Naie a declarat, i-am citit de poziția în ziare, că nu orice asasinat e interzis de religie și că, deci, în mod firesc, studenții se solidarizează cu asasinii lui Duca. Cred că nu mă voi mai duce la cursul lui, nu ca să dau sancțiuni împotriva lui, dar, foarte sincer vorbind, Naie Ionescu începe să nu mai fie interesant. E prea simplă schema lui. Duminică 17 mai 1936. Azi o lună plecam de la Braza și de atunci piesa mea a rămas locului. Nu e păcat să o las să se înnămolească? Voi regăsi vreodată ritmul fericit pe care îl descoperisem în cele cinci zile de la Braza. Trebuie să plec neapărat. Poate că e o simplă prejudecată, dar acum prea s-a înrădăcinat. Nu pot să scriu aici. Am încercat și astă seară, dar nu merge. Ce e mai stupid este că întreg actul întâi îmi este clar în minte frază cu frază. Totuși nu merge. Ne am consultat agenda și cred că, dacă am puțină voință, pot pleca miercuri seara și să rămân până luni dimineața. Ar fi patru zile de lucru. Nu trebuie să le las să se piardă. Dar nu am bani. Mama trebuie să plece. Sâmbătă am procesul sorei lui Adărca. Totuși, totuși... Notă. Mihail Sebastian a pledat în procesul de divorț al surorii lui Adărca. Ghizela, căsătorită doctor Leon. Am încheiat nota. Marți 26 mai 1936. Mama a plecat vineri, de alaltă ieri este la Paris. Naie și-a închis cursul vineri după masă. Am fost. Lecție sobră, cu un singur moment de cabotinaj și încă nu exagerat. Lecție foarte frumoasă, strânsă, abilă, cu o sumă de fericite formule. Dacă aș fi scris vineri aici despre ea, poate că aș fi rezumat-o în întregime, dar n-am avut chef de nimic zilele din urmă. Ieșind din sala de curs, Nae mi s-a adresat Pentru tine am făcut lecția asta, de doi ani te uiți la mine, Chiorâș Ei, acum ce zici? Nu zic deocamdată nimic, lecția a fost într-adevăr remarcabilă Iar soluția lui pentru problema individ-colectivitate este nici vorbă interesantă Deși simt sofismul fără să-l pot pentru moment preciza Dar toate astea nu l împiedică pe Nae să fie gardist de fier Și cel puțin dacă ar fi cu adevărat sincer și fără calcule asta Aș mai fi vrut să scriu despre concertele filarmonicii din Berlin, dar nu mi-e descris acum. Al treilea concert, Brandenburghes de Bach, o sinfonie în re de Haydn, a șaptea de Beethoven, uvertura Oberon de Weber, sinfonia a patra de Schumann, întâia de Brahms și uvertura la maestrii cântăreți. O mai văd din când în când pe leni, din ce în ce mai rar, din ce în ce mai fără emoție. Toată povestea asta era din partea mea o stupidă copilărie. Am mai scris din actul întâi vreo două scene. Acum mi-am simplificat o situație în care mă încurcasem rău. Erau aproape toate personajele în scenă, trebuia să-i las pe Leni și Bogoiu singuri și nu știam cum să-i scot pe ceilalți afară. Soluția a venit cu ușurință pe neașteptate. Metoda cea mai sigură este tot aceea de a lua loc cu hotărâre la masa de scris și de a aștepta. Mă uit în agenda și îmi spun că ar fi posibil să plec totuși joia viitoare, 5 iunie, la Braza, unde să rămân până miercuri dimineața, 10 iunie. Ar fi cinci zile pline de lucru. Iar dacă, până atunci, furând din când în când o seară sau o dupămasă, aș reuși să termin actul întâi, braza mea ar rămâne pentru actul doi. În cinci zile complet libere, câte nu se pot face. Să bat în lemn și să sper. Scrisoare mișcătoare de la Blecăr. Mă cheamă să-l vizitez la Roman. I-am răspuns promițându-i și o voi face de sigur. Notă. Scriitorul M. Blecker locuia la Roman imobilizat de boală. Am încheiat nota. Miercuri, 27 mai 1936, dimineața. Recitesc întâmplător câteva capitole din 2000 de ani, vechiul meu obicei de a scoate la întâmplare o carte din dulap și de a rămâne pe urmă un ceas ca să o răsfoiesc. Sunt unele lucruri pe care le uitasem complet. Am avut o adevărată surpriză, cu excepția câtorva pasaje care au un preaccentuat aer de evreu, restul mi se pare excepțional. Nu știam, nu mă așteptam. Aș fi foarte bucuros să retipăresc într-o zi cartea asta, fără prefața lui Nae și fără nicio explicație din partea mea. Nu-mi îndoială că, din tot ce am scris eu, cartea asta rămâne. Aseară de la Roma, o delicioasă sonată de Mozart pentru pian în do major. Pe urmă, mai târziu de la Budapesta, o sonată de Handel în mi major pentru vioară. Duminică 31 mai 1936. Ier pe seară, lungă vizită la Leni acasă. De mult n-am mai avut cu ea o convorbire așa de calmă, așa de odihnitoare. Ar fi trebuit să o iau în brațe, să o sărut și să-i spun Vin o Lenii mâine la mine. Ar fi primit fără ezitare. De altfel, tot timpul a avut nenumărate gesturi mici de afecțiune, de invitare, pe care le-am lăsat să cadă sau pe care cu tot din adinsul am refuzat să le înțeleg. Sunt mai mult deșert decât trist și trăiesc pentru că am apucat să trăiesc. Ultimele trei zile mi-au fost otrăvite de o gravă încurcătură în birou. SIC. Nu sunt făcut pentru a fi avocat și, dacă aș fi sincer, ar trebui să renunț complet la asta. Dar nu am curaj să rup cu nimic, nici măcar cu asta. Și nici măcar nu știu dacă voi putea pleca joi din București, deși aș avea atât de mare nevoie, mai puțin pentru piesă și mai mult pentru mine. Diner 5 iunie 1936. Bogoiu amenință să devină prea subtil. Nu se poate. Trebuie neapărat să-i păstrezi un fond de optimism puțin jovial, puțin apăsat. Nota lui de melancolie trebuie să răsară când și când, din robusteța și simplicitatea lui cam necioplită. Umblu cu busol în buzunar și caut nordul. Dacă mă gândesc bine, mi se pare că e singurul lucru pe care l-am căutat cu adevărat în viață. Nordul. O astfel de replică, deși îmi place prin ea însăși, nu poate fi a lui Bogoiu. O voi suprima neapărat și voi relua accentul de sănătate cam obtuză pe care Bogoiu trebuie să-l El e poate în anumită măsură un poet, dar fără să știe. După cum vezi, n-am plecat. Voi putea pleca mâine? Nu știu. Afacerea plenicianu mă încurcă grozav. Notă. Era un proces care o privea pe soția lui Sever Plenicianu. Am încheiat nota. Marieta le-a spus Bulandrilor despre piesă și se pare că amândoi, mai ales Madame Bulandra, sunt ambalați de gândul de a mă juca. Dar nu voi accepta cu niciun preț, chiar cu riscul de a nu fi deloc jucat să-i dau rolul lui Toni. Ar strica totul. Interpretarea ideală e Iancovescu, Leni, timică. Iancovescu ar putea fi înlocuit la rigoare cu Vraca, iar Leni la și mai mare rigoare cu Marieta. Orice altă distribuție mă duce la completa ratare a experienței mele de teatru. Luni 8 iunie 1936, Braza. Am terminat actul întâi. Am sosit la Braza sâmbătă după masă la 4. Până seara am scris 3 pagini. Ieri 17 pagini. Cred că e recordul meu literar. Nu mi-amintesc să fi scris vreodată așa de mult într-o singură zi. Acum dimineața în sfârșit ultimele 3 pagini din scena cu mecanicianul, făcând astfel în sfârșit legătura cu scena finală de atâta vreme scrisă. Hotărât, Breaza se dovedește ca niciodată propice piesei mele de teatru. E adevărat că, venind al altă era aici, aveam trasat în minte totul, scenă cu scenă, aproape replică cu replică. Dar e tot adevărat că în aceeași situație la București, în 50 de zile n-am reușit să scriu decât 15 pagini, în timp ce aici, în mai puțin de două zile, am scris 23. Cred că actul 2 ar merge, dacă aș dispune de 10 zile libere la braza în același ritm. Îl văd prea bine, prea precizat în detalii. Dificultățile serioase, rezistența, vor reîncepe abia la actul al treilea, cel mai neclar deocamdată sau mai bine zis singurul neclar. E adevărat însă că și el s-ar putea lumina în timp ce îl voi scrie pe al doilea. Sunt mulțumit. Simt că mi-am simplificat lucrul și pun cu o satisfacție de muncitor actul întâi deoparte. Nu-mi dau încă seama de defectele lui. Trebuie să fie câteva. Poate anumită lipsă de unitate în ton. Mai ales mă întreb dacă scena ultimă, la care țin așa de mult, fuzionează cu partea întâia a actului. Și pe urmă nu știu dacă nu e prea lung. Și mă mai întreb dacă prezența continuă a lui Leni în scenă nu e obositoare și pentru ea ca și pentru spectator. Și dacă pentru a o pune în valoare în marea scenă cu Valeriu, n-ar fi trebuit să o scot în prealabil din scenă pentru câteva minute, pentru ca glasul ei, revenit, să aducă acea puțină surpriză pe care o bănuiesc necesară unui dialog de teatru. Dar nu vreau ca din exces de prudență să-mi denigrez munca. Cred că am făcut o treabă bună și că oarcar detalii, dacă va fi nevoie, vor fi reparabile. Mă întorc după masă la București. Dacă afacerea plenicea se aranjează la tribunal, atunci reintru într-o bună perioadă literară și voi evada cât de curând de la birou pentru a reveni la această binevoitoare cu mine brează. București, 11 iunie 1936, joi. Mă gândesc la o carte pe care aș putea o tipări peste un an-doi, care s-ar numi Culise, și în care aș strânge toate lucrurile mele scrise în legătură cu creația literară, cu tehnica de lucru, cu viața de scriitor, cu experiențele publicării unei cărți, etc. Gândul mi-a venit încă de la Breaza, când, terminând primul act al piesei, m-am amuzat să recitesc din caietul ăsta tot ce e privitor la piesă, din seara în care am început să o scriu până acum. Am băgat de seamă că face un adevărat jurnal de șantier, nu lipsit de interes. Volumul ar putea să cuprindă 1. Jurnalul orașului cu salcâmi, așa cum a fost tipărit pe vremuri în azi, cu eventuale adăugiri de după apariția romanului. 2. Jurnalul piesei de teatru 3. Seria de articole publicate în rampa, sub titlul Voluptatea de a fi scriitor, așa cum au fost scrise sau refăcute, dacă se poate, iar dacă nu, scrise cu desăvârșire din nou. 4. Diversele mele polemici cu Călinescu, Al Oteodoreanu, Stancu, Pandrea ce păcat că am rupt răspunsul pentru Lovinescu. Vremea. Notă. Eugen Lovinescu. Sebastian comentase nefavorabil romanele lui Lovinescu, ceea ce a provocat unele tensiuni și incidente între cei doi scriitori. Am încheiat nota. Ar fi intrat așa de bine aici. Să-l scriu din nou n-aș putea. De asemenea, articolul cu Mircea Demrădulescu și Câte ori mai fi. 5. Criticii mei comentați, confruntați, cu deosebire articolului roșu, căruia i-aș adăuga din caietul ăsta nota de la 26 octombrie. 6. Diverse întâmplări și anecdote literare văzute sau trăite de mine. De exemplu, trecerea mea pe la zburătorul, duelul cu generalul Văitoianu, incidentul cu Lovinescu, smoking-ul. Cred că ar putea fi un dosar amuzant, iar titlul mi se pare fericit ales. Alaltă seară, la Mircea, am citit actul întâi. Erau de față, afară de Nina și el, Marieta și Haig, Mariz și Gheorghe. Cred că au ascultat cu plăcere, fără oboseală. Îmi dau seama că eroul meu îl enervează pe Mircea și știu și de ce. Îl crede suficient, infatuat. Se înșeală însă și am să încerc să explic lui Mircea de ce. Nu pot ști ce cred ei sincer despre act. Evident, mi-au spus că le place, dar lectura mi-a ajutat mie. Am văzut actul încheiat și am avut într-adevăr impresia că se susține. Continui să-mi precizez actul al treilea. Cred că îl voi utiliza aici mai mult decât în primele mele intenții pe Jeff și nu voi mai provoca un amor între el și doamna Vintilă, ceea ce ar fi o prea mare facilitate. Recitesc nota mea de anul trecut, 11 iunie 1935. Cât de stupid eram, cât de nenorocit. Sunt astăzi mai puțin nenorocit? Nu, dar mai puțin stupid sunt. N-am văzut-o pe de vreo 10 zile. E, je me porte bien, cher monsieur. Nici nu mă prea omor să o văd și aștept cu destulă lene să treacă zilele. Într-o zi o să-i telefonez. Într-o zi cu soare. M-am decis să o consider plecată din oraș și procedeul are succes. Scrisoare dezolată de la Poldi. De ce? De ce? Suntem din partea Hechterilor, o familie care are gustul lamentației. Notă. Hechter era numele de familie al scriitorului. Din 1935, pseudonimul literar Mihail Sebastian devine și numele său de stare civilă. Am încheiat nota. E adevărat că, într-asta, viața mi-a dat un larg concurs. Totuși, ar trebui să-mi impun mai multă stăpânire, mai multă hotărâre de a fi în limitele care încă mai rămân și atât cât se mai poate mulțumit.